Se olisi 18 mns studio nyt sitten käynnissä ja toinen koronavakdownin jälkeen. Onko kaikki mennyt ihan hyvin? on. on sunnuntai alkoi uusi pesti. Nyt on tehty aika paljon hommia senne ja, ja, ja Se oli jännää huomata sunnuntai aamun, kun tiesi, että sopimus alkaa. Niin se ajattelumalli omasta pääkaupasta, niin se muuttui niin lauantai ja sunnuntai aamun väliin niin kuin ihan totaalisesti. Mulla on yksi aika kokenut naisten valmentaja sanonut, että, että, tota, kysy sulta, että et, et, mikä sun edeltäjän mukaan suurin ero naisten ja miesten valmentamisessa on? No isoin on ainakin se, että puukukoppia ei kävellä silloin kun haluaa. Nimenomaan, että se, et, se on kuulemma ainut, ainut ero, että et, sä et kävellä pukuhuoneeseen. Sä, sanotaan näin. Jos sä mies. Niin. Niin. Sä, sä pyydät lupaa, että sä teet pukukoppia ja sun kerrotaan, koska sun pitää poistuu. Hmm. <hys> kyllä. Siihen se puukoppielämä on kokonaan kyllä käymättä sit tavallaan Toki valmentaja ei niin iso osa muutenkaan puu kuin to Toisaalta sitten mä olen aina ollut semmoinen, että tota, no niin, en ole siellä halunnut hengailla pelaajien kanssa ylimääräisesti. Tavallaan tää voi niinku, just siihen sit tästä niinku sitä tukea oma, omaa, mitä mä olen halunnut aina tehdäkin. Et ainoa mikä tulee olemaan, talvella kun on kylmä, niin siinä voi olla semmoinen palaveri pitenee <laughs> Onko niinku, se silleen, että et sä et pidä pelaajista? Ei, vaan siinä on, siinä on just tämä pukukoppimaailma, olen halunnut, että no niin, se on nyt pelaajamaailma, niin saa jutella siellä ne asiat, mitä ne ei välttämättä halua, että valmentaja kuulee. Jos valmentaja roikkuu siellä pukukopissa, niin siinä on aina, vaikka jos mitään salaisuutta, tai vaikka olisi hyvä suhde pelaajia, niin siinä on aina, että jätetään puolet kertomat asioista, mitä on. Varsinkin, jos on tullut jotain semmoista, mikä pelaaja ajattelee, että voi vaikuttaa peliaikaa tai... Niin ei aina edes puolet riitä sitten siinä vaiheessa, mm. mitä jätetään kertomaan. Toi toi. Äh, tää nyt kun tänään siis... voittaa tänään Suomen mestaruuden Ropsi sivu tänään divariin. Divariin ja sit muita paikkoja. Se sitten vielä auki keskinvaihe. Ei se enempää pudeluta veikkausliikaa. Äh, ja hirveä kiima ei ole tässä kyllä ollut, ollut nyt veikkausliiga suhteen. No... Tässä vähän kävi sellaista, että kaikki tiedettiin, että tämä tulee. Mutta kun oli niin optimistinen ohjelma rakennettu, että jatkosarjat ja muut, niin tavallaan jäi sellainen olo, että vähän jäi kesken. Ja onhan siellä tänään hyvin mielenkiintoinen kierros siinä suhteen, että jos Jefko Marenham häviää tänään ja Palloseura voittaa Kuopio Palloseura, niin Debsi tekee aika tempua ja nousee suoraksi säilyäksi. On, on... Oho, se on pelattava. mä niin pelattavaa. Mä ite mietin sitä kautta, mä kantaa, se, että määrätä kantaa sen, että onko päätös oikeava vai väärä. Mulla ei ole siihen. Mä en ole edelleen epidemiologi, enkä mä halua, että tässä puhutaan koronasta, koko podcastis. Se, että et, et mikä mulla on tässä niin analogiana, että et kun tunne on se, että homma jää kesken että sitä ei katsota loppuun asti, asti tässä tilanteessa, että et, et niin tulee mestari ja silti... Aina tullaan puhumaan siitä, että no se oli se kausi, kun klubin mestaruus varmistui kabinetissa. Koska niin klubi oli mestari siinä vaiheessa, kun tiedätte, että nyt kausi päättyy. Eikä se ole klubin syy. Ei ole, ei. Ja kyllä, ne, kovan on, kyllä, kyllä ne on työ. Niin kyllä on sen että tavallaan, että eihän se taulukko, niin ei se valehtele. Kyllä, kyllä se, se joukko, joka on viimeisenä taulukossa, on huonon joukko. Se joukko, joka on taulukossa niin sanoa ihmiset mitä tahansa tyyleistä, tavoista ja siittiä tästä. Jos se vaan niin on. Jalkapallon peli, missä niin tulokset merkittävät ja sarjataulukko ratkaisee sen, että kuka on oikeasti pitkä juoksussa. parasta. yksittäisissä otteluissa öö, heikompi joukkue voi yhdenkymmenessä voittaa. Se on sen yhden kerran parempi joukkue kuin se toinen, mutta ne yhdeksän muuta kertaa se on heikompi. Ja sitten kun pelataan pitkä sarja, missä sen toisin vastaa taso, niin se kertoo sen, mikä se joukkue, joka on ensimmäisenä niin on suhteessa muihin. Oh, no niin. Kyllä, niin kuin, siis kaikki, kaikki kunnia. Klubi on ollut koko kauden kärkikahinoissa ja he on silti tärkeimmän hetkelä, kun sarjatauluko ja se riittää. Ei mm. se niin kahta kysymystä kerrotaan. Mä voin sanoa, että se on paljon helpompaa olla mm. puoliväli joukkoa kuin sarja ykkönen. Puoliväli Sä voit hävitää väliin väliä pelata, tasa- ja väliä voittaja. Maailma ei hetkaada mihinkään, mutta sit, kun sä haluat voittaa oikeasti, niin siellä ei ole paljon varaa ja pausta. Ei todellakaan. Se on just näin. Tästä päästään niinku siihen keskejättämisen, niin mä kerron sinun tarinan, mikä tapahtui lokakuussa 1997. Tuleeko sinun mieleen, mitä matsia? Mä veikkaan, että se on yksi sateen on ilta olen Itse paikan päällä hollena. Ja... Tämä on tarina, missä tota, no niin, se on ainoa kerta, kun mä oon pelin jälkeen ymmärtänyt hulikainen, minkä takia haluu vetää jotain turpaa. <laughs> no, Pienen mun... hetken. No, tota, ö pois ta sille että, että silloin kun ta matchi pelattiin, mulla oli 14. 14 ja me lähdettiin kohtaa sitä piikkiestä tilausbussin kanssa, et siellä oli sitten meitä Pipsi Junnuja, Junnuja ja sitten oli piikkelläsi aikoisin me faialisiin mukaan oli Ojala -Ekki, tämmösiä, niin kuin ja Kirämäsi niinku lähti Suomesta tunnettu jalkapalloversio ja että itse se pojalla eki on myös että jo vajankastut tämän Leeds vaan, että kyllä se on niinku piikki on Suomen Leeds. <laughs> Okei, no niin piikki on Suome Suomen Leeds. Täytyy muistaa Mä olen syntynyt Turussa, että mun isä on pitkieläinen, mä en ole. <tos> <tos> <tos> niin, niin, tota... Me lähdettiin sinne bussin kanssa, mulla oli, oli semmonen niin maanpäin Juha, jonka alkaa mä paljon. Paljon on pienenä pyörinyt ja vähän vanhempana on ollut yksi mun ystäviä, niin Hän oli taas niin se mun, niin kaverkin kanssa tavallaan mentin ja kattoi sitä pelin, se oli iso porukka ja mentin stadionille. Ja... Matssipaattis olympiasta on niille, jotka ei, ei kyseistä matsiin muista tai tiedä. Ja, ja tilanne, jos Suomi voittaa, niin pääsee pelaamaan Jugoslaviaa vastaan Jatso lopputurnauspaikasta. Eli toisin niin sanoen, eihän se ollut mikään, niin, että joo, nyt mennään kisoihin, kun voitetaan tänään. En, se, oli lähellä. Se, oli, se, oli, se oli todella lähellä. Ja kyllä se myytiin kansalle sille, että, että, tota, että nyt mennään kisoihin, että, että voitetaan Unkari ja mennään kisoihin. Ja, ja se oli, just muistan niinku hyvin sen, että, että satoi vesi, loska, paska, räntää niinku koko matsina ja sitä tuli ihan helvetisti. Ja eka puoleen aikaa, aikaan, niin, niin jengi oli siis ilman paitaa, siis yläosattomissa ja katsomossa ja huusia. muista muistan vaan, kun Moilla sen tepi otti jonkun hyvän kopin, niin sit koko katsoma osa, missä me oltiin, me, me niin siinä, Siinä päädysi istumaan mihin Unkari sitten teki sen tasoitusmallin. Se ei Unkarista teki. No, varmaan se ei Suomessa laaja. Joka merkattiin Unkarille. Oltiin siinä päässä. Päässä istumassa. Muista vaan, kun päätyi, vaan lauloi sieltä. Leiviä ne liivin sen. Teu-o-o-o-o. Ota meidät kyytiin. Kun teuvotti hyvin torjuntoa jo Se oli kaiken kaikkiaan aika maagista. Sitten tota... Tauko tuli. tuli mentiin taukoviettäjä siihen aikaan ja tota, poltettiin hajunkaan salatupaakki. Ei kerrottu kenellekään sitä, että oltiin salaa. Ve, silloin tällöin vedettiin salaröökiä. Sitten siinä oli semmoinen uhko, uhko, kun seisoi siinä ja se oli aivan tillintalli. Toinen jaksosta oli alkanut jo ja, ja me oltiin siellä tau, taukotiloissa ja oltiin pesään tavoista. Sitten mentiin hajunkaan kysyä sieltä Juhas, kun sitä hajuus niin käytiin kysyä, että et, et, et, hei, meillä yhden röökiin. Ja... Ja sitten se ukko katsoi se ei se, se ei tainnut maasta ja kuusta mitään. Ja mä en tiennyt silloin, että kuka on Mika Saukkonen. Nykyään mä tiedän, kuka on Mika Saukkonen, silloin mä en tiennyt. Tiennyt, että ei ollut niin kuin, kiinnittänyt mun huomioon millään lailla. Sitten tämä ukko, joka oli aivan, aivan pihalla, puhui semmoista, niin kuin, ei niinkään stadislangia, vaan semmoista jotain, niin kuin, tuuslalaista, niin kuin, että lähes helsinkiläistäkin jätä, kuitenkin huomaan, ettei ole helsinkiläinen. Ja sitten se ukko että, että joo, että saatte saatte jos jos huudatte, että Mika Saukkonen on homo. Niinku Kertoista aika paljon, että 97, niin homo on ollut tosi paha haukkumasana, haukkumasana. haukkuma mitä että et mistä että Mika Saukkonen homo. Se oli ihan tyhjä, siis ei se ollut ketään muuta kuin myyjät enää siellä tilassa. Ja kauheen Mekkala Olympiastadionin puolelle niin katsomun puoleen. Niin Sitten sit tota niin, sit Juhankaan huudettiin, että Mika Saukkonen homo. Se oli kovempaa. Mika Saukkonen homo. Kovempaa, kovempaa se Sitten sit, tota, loppujen lopuksi. Huudettiin tarpeeksi kovaa että hän on tullut meillä tupakaan, ja sitten Säijä lähtisit naureskelemaan pojaan. No niin mietit, että kuka helvetti on Mika Saukkonen, että onko se niinku tyyli vienyt sen vaimon tai jotain, Et, että miksi, miksi on niin kiukkunen Mika Saukkoselle. No jälkikäteen on myöhemmän ja sitten selvinnyt, selvinnyt, että tota, Mika Saukkonen on siis ja urheilutoimittaja. Kyllä. Toimittaja, niin, niin on, on siinä, siinä tietysti siinä ehkä ollut jotain, että se on selostanut väärin, väärin tai jotain, ei, ei mitään merkitystä, merkitystä sen suhteen itsellä. Niin mulla ei ole mitään pahasunuttaa mikä Saufkois, muuta kuin mä oon kerran huutanut hän homoksi 14-vuotiaana Röökin. mitä teet. Ne. Toinen jakso, jakso oli käynnissä, mentiin katsomoon takaisin, oli ihan hemmetin hyvä hulavalo. Tiedät no Tiedät, ite kun ollut paikan ollu pää, paikan päällä, niin ihan järkyttävän kova hula-valo. Niin siis, nyt puhutaan 11. päivä lokakuuta pelatusta ottelusta jalkapalloottelusta 90-luvulla Suomessa. Se täynnä. Niin, tä Keli huono. Niin, ja ollaan Suomessa ja jengillä on niinku bileet pystyssä. Mm. Ja, ja Sitten tota, katsottiin sitä Matsia. Sit, no, oltiin täältä kavelin kaveri oltiin pummittu ylimääräiset röökit. Ei pelkästään enemmän kävelettiin tauolla, vaan ylimääräiset röökit pummittu siitä. Sitten sit, äh, Matsi oli pelattu joku 8-5 minuuttia. Meillä oli yhä saatana hyvät bileet. Bileet. Ja, ja sit tuota Hajunkaan ruvettiin jutella, että, että kun se bussi, missä me kuljetaan, niin se lähtee heti matsin jälkeen takas, takas tota, piikkiöön, niin mennään nyt. Ja, ja sit, no joo, mennään. Ja sit me lähettiin, me lähettiin käveleen bussille. Ja matsi, siis valtu kahdesta viisi minuuttia. <laughs> lähettiin kävelen bussille ja sit vedettiin tota, ne salatupakit siellä, siellä niinku olympiastadioon, niin pihalla puskassa sille, että kukaan ei näe. Ja käytiin ne vetämään, ja sitten tota, niin tuuleteltiin siellä laulaskeltiin, että ei Suomi mene kisoihin, koska meillä oli se käsitys vielä, että Suomi menee kisoihin, yeah. ja eikä niin kuin, että Suomi menee jatkokaa, vaan niin kuin, koska oli myyty sille, se ajatus meille pienille yeah. pieniä jalkapalloille, joille, että Suomi menee kisoihin. Ja me oltiin ihan huumassa, ja, että je, je, vitsi, mitä siisti fiilis, että, että Suomi hakkaa Unkari 1-0. Kauhekeliin ja silti meillä vähän hauskaa. Ja sitten sit saatiin vielä kummattua ja Kaikki on niin kuin, elämä on tosi ihanaa. Ja... Ja sit oltiin siinä edessä ja odoteltiin, että alkaa niinku jengiä tulee ja peli vaan kesti ja kesti. Me emme siihen reagoita mitenkään. Me jouduttiin ihan paskaan niinku mitä netosuotet, että pojat keskenään puhuu. Puhuu, että et niinku toista hetkestä me nii, on niin, nimenomaan, et ajateltiin, et kivaa, että ajateltiin, että kiva, joku tyttö suostaisi joskus pussaan, meitä. Ja sitten ajateltiin sen jälkeen, että mitenköhän tää seuraavaan pelireistölle. Ja niinku siis ei siinä ollut mitään tolkkuu siinä ajatuksen juoksussa ja me on niinku faija kävelee ja näkee niinku Tumma ha hama, ja se meidän faijan kävelytyyden on hyvin tunnistettava, että sen, hänet tunnistaa tosi kaukaa, nyt tuolta tulee just meidän isä, kun se yeah. kävely on tunnetkaan hyvin. Sitten niin... no, tulee ihan niin lysyys sieltä, että mitä täällä on tapahtunut. Ja sitten niin tulee heitä hajumassa, et että nyt mennään kisoihin ja sitten meidän hukko katsoo, et, et, et, että niin kuin mitään, niin, että et mennään kisoihin eikä mennä pelipättyyksyksi. Ja kun meidän isä on aina ollut semmoinen, että se kusettaa. Siis niinku, semmos, niinku, sä... Musta kuumuri. Niin semmoista, että et, kuija et, ja kaikkea. kaikkea. Olisi semmoinen kesä, mistä mä oikeesti suotuisin, kun se kuijas liikaa. liikaa. Et, et mä ajattelin vaan, että no se kusettaa. Ja sanoin, että hei se mitään älä viihti. Kyl me tultiin kattoo peliä. Ja no, ihan varmaan Unkari teki niin lisää ja viimeisellä hetkellä teki maali. Mm -hmm. Että et, suomalaiset pistivät palloon omia. Mä sanoin, että ei, en. Mä, mä, en, sorry, vaan. mä en usko sinua. Me vaan edelleen tuuletettiin, että Suomi menee jatkoon. Ja, sitten, että tulee muita niitä meidän seurueen tyyppejä, niin niistä kaikki oli hemmetin myrtyneitä, ja sitten jengi potki roskiksi sisään vähän matkan päässä, ja oli semmonen tosi aggressiivit käytössä, että niin aivan, että mitä tää tapahtuu, ja, ja. sitten olet, sit, joo, että olisikohan se meidän ukko sittenkin puhunut totta, ja sitten kun sä tuli seuraava, oisko olisiko sit ollut ojeläjäkin, joka tuli siitä sitten, ekivaina, hieno mies, hänkin, hänkin oli, ja no niin, sitten että joo, peli päättyy yksyks. Ei jumalauta. Että Täällä on biletetty pihalle jo kymmenen minuuttia Suomen kisapaikkaa, Vaikka Suomi ei olisi päässyt edes sillä voitolla. Niin, niin vähän. Semmosta nuorta poikaa kuitenkin sitten loppujen lopuksi kiinnosti se kaikki muusi ympärillä. Et mekin mentiin median hypellä ja sillä niin kuin, et puhutti, että Suomi menee kisoihin kun voittaa Unkarin. Unnohtamatta se, että Unkari haatti rumasti turpaist jugoslaiveet, jokahan huippumaan ei alkaen siihen Juhl. aikaan. Niin. Tai ketä on sitä ikinä pelastanut, kun jugoslaive oli Jee, Se oli joku siitä aluetta. Niin oli, niin sitten tota... Mä no, joo. Ei myös varmaan mennä kisoihin. Ja me myyvättiin bussia, lähtee ja piikkiöön ja... Ei mun niinku missään vaiheessa, ei mulla oo mitään semmoista muistikuvaa itselläni. Yht, mulla ei yhtä negatiivista muistikuvaa koko siitä 11. lokakuuta 1997 käydestä Suomi-Unkarin jalkapallon Ja se, että kun siitä puhutaan koko kansakunnan traumana ja kaikkea, niin kyllä se varmaan oli niin, että katsoi sen pelin loppuun asti. <tos> varmasti oli. En, en, en yhtä epäile. kamala trauma varmasti. Mä oon maksanut lipun Suomen jalkapallon traumaattisimmasta hetkestä, niin sanotusti. Traumattisimmasta hetkestä. Ja silti mä oon sen matsin jälkeen juhlinut sitä, että mennään tästä eteenpäin. Ja sitten kun me mentiin takaisin piikkiön, niin mä olin jo kokonaan unohtanut se asia, että me ei menty tästä mihinkään. Että niin okei, okay, mä olin 14, se on niin kuin olla eri, eri perspektiivistä katsotaan asioita ja mä silloin kulutin vain jalkapalloit. En mä niin kuin panittanut mitään sen enempää, Et mä pelasin jalkapalloja ja kulutin sitä katsojana. Ja sitten mä jätin Suomi-Unkari Kesken. Vähän niin kuin veikkausliiga jää mun mielestä, nämä on kesken, vaikka se on varmasti oikein päätös, no, en siis kriityisen päätöstä, vaan se pointti, että et, et mitkä asiat on sellaisia, jotka sä oot jättänyt kesken, jotka loppu asti viemällä niin juhlaa muuttunut suruksi. Niin onko sulla mitään semmoisia niin analogioita omasta elämästä jalkapallon parista? No, useamman kerran mä illalla, se telkkari, jonkun joukkueen peli, mitä mä kannatan. Vähinä Evertonin peliä ja sammuttanut telkkaria, että tästä ei tule mitään, tästä ei tule mitään aamulla ne tuli tappiolla ja meni ohi ja siivaan, että se on ollut semmoinen pieni tunne ja on jotain muitakin matseja kattonut. Että tämän, niin kattonut ekan vartin ja todennut, että en mä jaksa katsoa tätä. seuraavaa, on mennyt jonkin Twitterin ja hehkutetaan vuosisadan ottelua <laughs> Nämä nä, on niin näin helpompi. Paras niin oikeastaan semmoinen muisto on se, että kaveri, kaveri soitti mut tiistaina, että lähdetkö kattoo Wales Suomi-peliä? Ja meikäläisen päin en niin tiedä, että se toimii välillä niin kuin vähän, vähän hitaasti noita rattaat, niin mä ajattelin, että joo, mä lähden. Ja mä en niin kohti tyytyväisenä, sanoin, että mä menen kattoo Suomi-Wales-peliä tuon lavoa onko se ok? Joo, ja mä nyt vähän mietin, mä, juttun, no, mä saan tällä ja tällä hinnalla sen siellä tähän tullut erilaisia konflikteja että niin mä saisin iku todella haalona. Sitten mä soitin sille ja sanoin että jos mä annan vastauksen huomaa aamuuna. Mä nukuin yö ja mä täys ei peranna. Mä lupasin, että mä lähetin siihen. <lacht> no, mä lähetin, mä lähi ja siis sitten no tota niin kaveri oli vähän kipeä aamulla, vähän vatti Ei mitään muuta kuin mä keksin milminsempata tähän päivään. Sintonikki. Se Kuuden kuore aika lentoa sen Lentokoneessa otettiin yhdet kahdet ja ajateltiin, että no niin, no niin, no niin ostetaan kaljaa. Että bussissa on kiva juoda muutama kalliani matsi. matsin. Totta kai matsivalmistautuminen. No ei lentokentällä myyty ykkös- tai kakkoskallia. Jostain lain muutoksien väkijäät. No ei, mitä sieltä tulee huoltoasemiin? Ei tuosta sieltä. Ei, ei niissäkään myyty ollenkaan matkavarallikon, kun ei määrätty sertifikaatteita tai jotain tämmöistä. No, me kyhjätettiin tuota, bussissa sit molemmat vähän niin vittuntuneena ja kaverit vielä vähän kipeänä, niin sen kaksi-kolme chintoninkin pohjalla. Ja, ja Meidän takaa oli sellainen raisialainen porukka, kun oli edellisen päivänä jo mennyt Helsinkiä. niin oli aika hyvä valtti päälle. Ne hörpisiin kaljaa. Sitten näytti, että meillä on tämmöinen viskipuoki tässä ihan hervoton oli olin niin kypsä siinä tilanteessa, sanoisin, että ette varmaan pysty juomaan tuota. no, Niillä oli todella vauhtipäivä, joiden edelliset, edelliset, edelliset pohjat ja sitten saman päivän vauhti joukkoon jyväs pohja. Ette varmaan pysty juomaan tuota. Eikä me haluta mennä matkassa. Mä väitän, että te ette pysty tuota juomaan. No me päästiin Cardiffiin, ja mentiin hotelliin ja lähti sitten stadionin päin ja juomassa Siinä toninkin tota, no niin, siin matkan varrella. Käveltiin sitä ja näin, että tossa on kolme tyhjää paikkaa. Kaveri tuli siihen ja kaksi nukkui ja yksi katsoi yhden silmän ja niin Ne oli vielä kehunut sille, että he oli maksaneet melkein tonnin niistä lipuista siihen reissuun. Ja kun kaveri oli saanut halvemman, minkä mä saisin vielä halvemman, kun hänen joku kaveri saada siihen lipun korvitteeksi. Ja ne tonni vai oliko se päätonni ja kehusi sitä, mutta kuitenkin ihan hyvä tarjous. Ja ja, ja tuota, toisella puolella ei näkynyt ketään niistä. Mm. Mä rupesin miettimään, että tuota, no niin, olinkohan mä ilkeä sen viskilläkain. Mä kysyisin siinä että joo joo, me vedettiin sen se kun oli vähän tylsä. Miksi te meni pupeihin? No, siellä on niin täyttä kuitenkin. Niin oli olivat päättäneet tosiaan vetää tämän viskilläkain. Siinä vaiheessa mä miettisin, että, tuota, no niin, että joo, mä voin mennä futismatsiin. Mut en toista Ovehauseni tuota, no niin, velin kanssa missä me ollaan katsottu toinen puoli ja käy yksi silmä auki. Mikä päättyi siihen, että tämän, niin eka puolelta me vielä nähtiin, toinen puoli ja 10 minuuttia yhdellä silmään kiinni ja pystyisi niin tarkentamaan katse. ja Sen jälkeen me todettiin, että hei tuossa on mennään siihen. Me käveltiin Opehauksen niin stadion juna-asemalla niin seitsemän ja kilometriä. Me käveltiin sieltä. Kummallakaan hajuva, missä me ollaan. Me mentiin jostain, moottori tehtiin ja muuta. Siinä on, siinä on mun kokemukset, että on peli paikan päällä kesken. <tä> Mut se oli hauska. Perjastin ilta ja molempien vaimot oli oikein onnellisiin, kun meitä ei saanut kiinni, tai sitten jossain kiinni, niin mistään ei saanut selvää, mutta me ymmärrettiin toisen. No no, <tä> <tä> <ja, tä> mielenkiintoisi ympäri sattuu paljon, ei, ei, ole, ei ole vain yksi ihminen, vaikka esimerkiksi mun järjestäminen putisreissalla oli nukkunut tukvalvain se on. Se on. E, Ihan samaa. Ihmiset, mm. ihmiset lähtee pitää hauskaa. Ihmiset pitää hauskaa just sillä tavalla, kun tykkää pitää. Joo, joo ja mä muistan, että mä olin katsomassa aikanaan Kaiserslautteen Fraimburg-peli joukkueen kanssa. Meidän joukkuejohtaja halusi ehdottomasti, kun hän on niin paljon käynyt matseissa. Että tulee ruukkapelijärjestelmä. Mä oikin on mennyt matseissa, mutta ruukka tulee. Mä jatket on maksannut tästä likkuusta, niin kyllä me katsotaan tätä peliloppuja. Fraimburg oli siinä pelissä huono niin vastaan, joka oli sillä kaudella tosi surkea kundesliikasta ja, ja tuta, ne fanit rukes tappelemaan ja humma, Ja kävikin niin, että tuta, me jouduttiin istumaan bussissa 25 minuuttia odottamaan, että tuta, poliisi sai rauhoitetuksi ne Freiborin fanit ja kaikki muut voi lähteä. Et että siinä oli semmonen olisi ollut tilaisuus niin lähteä se viisi minuuttia aikaisemmin, mutta toisaalta hmm. en mä kovin helpolla jätä jalkapalommat siihen enää nykyväliin, että jos mä aloitan katsomaan, niin kyllä mä sitten katon sen loppuun asti. Tuossa oli se yksi kevät. Kevät oli täynnä niitä ja uskomattomia. Mä asuin itse silloin vielä, vielä tuota Tukholmassa. Muistan vaan niin siitä Arnönner-Gaattanin olohuollisuuksessa näistä peleistä katoja. Kun oli niin, ihan levottomia nousuja, kun Barsa nousi jostain niin viidestä nollasta 61-voittoon. Niin, joo, kaksusaisuusvoittoon. Niin, nimeessä reitti liikas PSG vastaan. Siinä tuli monta tämmöistä matsia ja Se oli silleen, että Janika huuteli mulle, tuot, Mä hakkaan, että mitä sitä peliä mitään ja tapahdu, tapahdu. Et, no mä nyt katon näin, että jossain jotain sattuisi ja, ja siinä oli Käynyt just siinä keväänä. Että useampi matsi, useamman matsin mä olin jättänyt vä väliin, koska niin kuin, no, ei tästä tänään mitään tapahdu, että mm. tapudeltu. Se oli ihan siis crazy kevät. Silloin tapahtui tosi paljon. Niin. Sitten kun oli se Barcelona ja PSG, mä olin, että nyt mä en tuu, nyt mä katon tämän loppuun, että jos tässä sattuisi jotain, niin sen sentään sitten sai, sai todistaa telkkarivälityksen. Että olihan se niin ihan, ihan hullu. Sitten toinen niin hullu matsi, minkä muistaa, muistaa mikäli, mikä nousu, nousu vaan niin kuin toi. Brasilia, Saksa, välijärä, äämmärissä oli aivan levoton ottelu. 25 minuuttia, oliko se neljä vai viisi? Niin, ja sitten siinä Saksa löikin arruin. Se oli semmoinen matsi, mä muistan siitä matsista niin ainoastaan sen, että vaimo, joka ei kauheasti seuraa jalkapallon. Niin se tuli katsomaan ja totesi 25 minuuttia, että tuo tulos täytyy olla väärin. Siinä pelaa Saksa ja siinä pelaa Brasilia. Tuo tulos ei voi olla oikein. Mä muistan ikuisesti sen lausut, että hän ei yleensä... Niin mä olin kohan, että hetkonen, mistä mä tiedän, mä että, että ehkä se koulutus on mennyt pikkuhiljaa teille. Tuossa oli itse asiassa se Saksa-Brasilia, niin mä oon itse ollut... Yksi suurimpia syitä mun jalkapallo, jalkapallo juuri on se, kun mä katsoin Andres Brehmöviä tämän pilkun vuonna 90, että mä vuotias ollut silloin seitsemänvuotias. Niin Suuremmat kisapentkin, mä olin näin. Niin niin siellä mun murmuri, murmuri luo Westero, siis silloin, niin silloin mun tuli semmonen fiilis, mä tykkään tosta Saksasta, siellä oli Bodo Jirinen, siellä oli Lotharmatte ja ne, niin ne jäi mieleen ne tyypit. tyypit. Ja, ja sitten tuli vähän semmonen niin tavallaan Länsi-Saksa panino, se muuttui aika nopeasti Saksaksi sen jälkeen. Ja Sitten sit tulikin semmonen, että mä aloin niin seuraamaan Saksaa arvokisoissa, ja Saksa oikeastaan se maa, minkä takia Mä oon aktiivisemmin luenut katsoa jalkapalloa, ei se vaikuttanut siihen, miten mä pelaan jalkapalloa. Että mä olisin ihan yhtä lailla mä pelannut vipsisjunnon vuodet, kun mä Viikkiössä asuin. Että ei silloin mitään merkitystä, kun Saksan peleitelkkarista vai en. Se vaan, että Saksa teki sen, että mä tulin futiksen pariin niin kuin myös toisenlaisena kuluttajana, mitä mä olin aiemmin ollut. Ja, ja siitä saakka Saksa on ollut että mä oon tosi niin kuin, paljon sympaillut niitä ja haluan katsoa niiden pelit. Ja, no sit tuli tää Saksa-Brasilia välierämatsi, mikä... Niin kuin, Tietty oli jo, että vitsi kun olisi kiva, kun Saksa voittaisi ja, ja on niin kuin, odottanut, koska tulee seuraava Saksan voitto. Ja, ja, no, oltiin sitten laivalla koko perheen kanssa silloin, nyt tällä hetkellä kunnostettu on oleva Amorellalla. Silloin Amorella ei ajanut Karille. karille ja... Mä kävin laiva sitten kysyä, että kun tuli 2014, niin ei silloin ollut niin kuin ihan samanlainen mahdollisuukseni katsoa telkkareita laivalla. kysyä, että näkyisikö tää Saksa ja, ja tuon Brasilian peliä. No joo, me voivat pistää konferenssikanteen niinku yhden huoneen silleen. että et siellä on niinku videoita, missä mä peliä kaikki, ketkä haluaa, niin voi mennä sinne. Et, et ei, ei ollut missään bubis eikä missään voisi olla siellä. Pysyvät, että joo, mennä vaiheessa, sitten kun täytyy olla lapset mukaan laivalla, laivalla, niin, niin siinä sit jotain. Siis lastenkaan Ja sitten että oh, nyt onkin kyllä semmoinen hetki, että pitäisi mennä, että peli alkaa viiden minuutin päästä. sitten menin sinne huoneeseen ja se oli aivan täynnä miehiä ja naisia, joilla oli Brasilian paita päällä. Ei yhden yhtä Saksan kannattaja. Ei yhden yhtä. Kaikki oli niinku brasilialaisia kannattaja. Sieltä löytyi laivan bändistä lähtien niin kuin jengiin. Ja sit meikään meikäläinen menee sinne, niin... Katteleva hetkeä ympäri, mun valkoinen paita, missä Saksan logo kesken. No, ei mitään, ja istahdin sit sinne katto peliä. Sitten kun se oli kun 25 minuutin kohdalla, oli neljä kertaa yksin tuulettanut, täydessä konferenssihuoneessa. Niin mä totesin, että tämä ei välttämättä ja hirveän järkevää, kun ne muut olivat oikeasti tosi pahoilla. Ja kun mä olen aivan varma, että siinä oli myös sellaisia, jotka olivat oikeasti brasilian passilla kulkevia ihmisiä. ihmisiä että, että ei ollut pelkästään niin kuin sympatiseja raji niinku minä. Sitten mä tuota, siihen aikaan mobiilidata liikennekin maksoi aika paljon enemmän mitä nykyään, niin mä tein sen päätöksen että mä katsoin matsin loppuun. Loppu aivan kannella omasta kännykestä, että mä en voi olla tässä tilassa enää. Ei tässä ole niinku, mä en vaan voi siis mä pelkäsin siitä siis että joko niinku mä provosoin, provosoin niitä vähän paljaa ehkä kato koneeseen katso peliä ja peliä näin, mä niinku provosoida niitä liikaa. Tai itse provosoitu jostain niin, kuin, niin parempi vaan että yksi Saksan kannattaa pois täältä. <lacht> se meni, meni kannelle ja katsoi sitä peliä sitten kännykän ruudulta. Mä muistan hieno, hienoinen kans, samantapainen kokemus 2010. Oisko ollut? se oli yhdestä, kahdestoista ja 13 lokakuuta. olin oltin tuota, niin perheen kanssa viettämässä kauden jälkeen lomaa ja Evertonin matsi tuli. Mä olin sitten pari päivää aikaisemmin selvittänyt, että mistä baarista Everttonin peli tulee. Sattu olemaan ihan meidän lähibaari ja sattui vielä niin kuin semmoinen positiivinen puoli, että oli puolen litran tuoppimaksa 2,50. Ja mä lähdin 20 matkaa. Mä ajattelen, että tästä tulee ylsyt kottikkitalka asiat, mutta ainakin mä oon varmistanut, että, että mä on turvallista mennä. Minä, Evertonin päällä semmoinen vanhempi englantilaisherrasmies Evertonin päällä ja noin 40 tämän Liverpoolin paitapäällä oleva tyyppiä siinä Ja sinne mahtui ehkä varmaan 30 sisään. Et osa niistä oli siinä ulkona tosiaan matsia. Siis ne tuli jotain kuittaa. Mä sanoin, että okei, okay. mistä teidän verolentio tämänäni? Niin Voittajana hiukkoja, te, te maksatte kalje, te maksat kalje muljosta tämän Liverpoolin vaittama, mä maksan suljosta tämän Everton Mä ajattelin, että mä saan, tietysti, että jos ilmasi kaljaa, kun tulokset ei ollut viime ajan hyviä. Se on viimeisen evettänyt tuota, no niin, myössisään täältä voitto. Ja se jätkäytyi. Se, se oletti kaiken ihan hyvin, kun se huomasi, että mä olen suomalainen. Mutta sivuajassa ajan, kun mä ostin sen kaljaa siinä. niin se iski sen kaljan takaisin ja lähti käydä ulos. Se oli liikaa <laughs> Mutta mut voin sanoa, että kaksi minuuttia pelin jälkeen, tai kolme minuuttia pelin jälkeen, Baarissa joku kaksi henkilöä, ja niillä oli yksi sininen paita. No, <laughs> no joo. Ja se niin mielenkiintoisi sattumuksia on sattunut jo putiksen parissa. Parissa ja just niinku ulkomailla semmoisissa... Semmoisissa hetkissä, kun ei, ei ole aina niinku edes osannut tajuta, että nyt, nyt tuli tehty jotain hölmösti Me oltiin kattoa aikoinaan kahden kaverin kanssa Chelsea Arsenal, Lontoon derby Derby se oli mun tammikuinen. Tammikuinen matsi, missä oli aamulla itseasiassa vähän pelkoa, että nyt tämän perukset, on vähän lunta, ja silloin Lontos lähti koulut kiinni. Että se, jos oli sunnunta niin maanantai ei koulut auki ollenkaan, niin oli silloin sunnuntai-sohos aika paljon jengi liikkeellä kuitenkin. Ja pelien, niin peli ennen, me käveltiin siinä Fulham Roadiin pitkin pitki niin stadionin päin. Niin... siinä on sellainen katu, mikä on aina bubeja. bubeja. sitten ne no, on aika täynnä kaikkea. Me mennä Kaljalle, niin... Sitten yks buvi oli semmoinen, mihin niinku näytti, että no tossa on vähän tilaa ja mentiin sisälle ja me löydettiin jopa pöytä, mihin mentiin istuun ja me istuttiin siinä pöydän ääressä ja nää mun kaksi kaverii, niin he on niinku arsenal ja mä sitten oli olin, tai on siis paljon liikas mun joukkoon Chelsea, yes. ja näitten joukkoit oli sitä Arsenalia. Ja sit tota me istuttiin ja tuli 200 äijää istuun semmoista niinku, no ehkä jos jos niinku tiedät huulikansleffa, niin ne oli niinku nyt päänäyttelijöi 40 vuotta myöhemmin niinku tyypillisesti. Että et todennäköisesti heillä on ollut aika, aika raskas jalkapallokannetta juus taustalla. Ja, ja he tuli istu sen pöytä, että hei voiko tulla istua juu, juu ja ei mitään. He sitten puhutti, että joo on Suomesta, ja, ja puhutti ihan yleisesti jalkapallosta suomalaisputiksesta. Ja, ja miksi niin valioliiga on niin iso juttu Suomessa ja, ja tämmöisiä perustuja. Mä sitten puhuin aika paljon teka tietysti Chelseaistä. Mä niin olin siis niin selvästikin kotijoukkoisten enemmän kiinnostuneita ne tyypit siinä. Ja puhuin paljon, kun mä olin enemmän perillä Chelseaistä. Ja mä olin käymään vessassa. Ja tuli vessassa takaisin. Takaisin niistä mun kaksi kaverii. Niin sanoi suomeksi että voitaisko lähteä. Sanoin, joo, mikä juttu nyt on. Mä rupes että et kumpi voittaa peliä, miten peli päättyy. Sillä aikaa, kun mä olin ollut vessassa. Sitten kun nämä ei ollutkaan Chelsean puolella, nämä minun ystäväni, niin, niin, niin sitä nousi ehkä semmoinen hieman, että, että, että eikö me voiteta, eikö Chelsea mukaan voita, ja sitten niin nämä olikin jotka ei välttämättä edes sympatiseerakaan Chelseaä. Niin. Ja tuli aika nopea lähtö siitä sitten pubista, ja sitten kun me käyvät jalkkaan eteenpäin, niin sitten jos olisi tullut toisesta tunnasta, sen pubiin niin olisi nähnyt se on sellainen missä luki, että, että ainoastaan lipulla, Mä ihmettelin, miksi se pyysi ottelulipua, kun mä menin. No. Että ainoastaan ottelulipulla ja ainoastaan Chelsin kannattajille. Se oli ihan niin kuin, <höhöhöhöhöh> <höhöhöh> ehkä muuten vähän väärässä paikassa. Että... Toi on, tota, no niin, mulla, mulla on matka toinen hausko ja mulla on, on, on, on, on semmoinen, perheen kanssa lähdetään matka. Mä olin Islannissa ollut baarissa katsomassa Evertonin peliin. Mä olin Dublinissa ollut katsomassa Evertonin peliä. mä löytänyt. No, Kanariansaari oli oltu, mä olin ettenyt sitä, kun evertin puolessa. Vollehattun oli silloin hei, kun Daffo katsoi Matsin, mä olin istunut yhden kaksi tuntia sen tota, Kaljatoken ääressä ja katsonut evertin peliä. Sitten on tullut sellainen, että mä ilmoitin, että hei, mä löysin baarissa evertin peliä. Mä menin katsomaan. Dublin oli, joo, Dublinissa oli hieno, kun ne ihan hotelliperäiset sportipaatit. Mä ajattelin, no, sepäin peliin. Mä menin sinne kaikki, siellä oli varmaan 40 telkkaria. Yhdessäkään telkkarissa ei evertin peliä. Mä pysydyin että mistä mä annan Evertonin peli? Ja seuraa mua. Me ei ala kertaa, niin se oli toinen baari, mutta se oli ihan tyhjä. Siellä oli yksi tyyppi, kolme telkkari ja Evertonin pelit. Se oli joku. Ja mä nyt jälkeenpäin tiedä, siellä oli kaksi Evertonin faniklubia. Tällä oli tullut Riitaaseen iso kanssa. niin se oli perustanut oman klubin ja tehnyt sopimuksen tuota, no niin baarin kanssa, niin sieltä näkös telkkari. Ja mä istuin sen kanssa että ja sitten Evertonin faniklubissa Puoli jälkeen, niin se toi chikenmin, ja se toi chicken, ja, ja muuten. Ne kuuluu tähän näin, kun evettäminen vanheet tule katsoa matsia. Me oltiin just ennen pelin oltu syömässä. No sit mä kohteliaisuutta, niin tyypilleen suomalainen, söi väkisisiä vähän lisää ja ihan usko, uskomaton tota, niin <lacht> tolue. Tolue, tota no niin, kyllä aina kaikki hieno kokeen. Sitten mä pistin niinku johon Twitterin sit, semmonen hieno niin sieltä tuli sit toiseltu klubiolta. Toisit tullut tänne ja tänne, niin tääl ois 40 ihmistä. <lacht> Ja kaikki evettoni täppätti. Eli... Niin. No, nä, nä, nä, on, se on, se on osa nyt tähän niin myös Martkos niinku että löytää paikka missä voi katsoa matsia sit katsoa ja yleensä yleensä kun mä menen matsi kattoon niin mä olen ollut niin kuin se ainoa evetteli niin kannattaa. Se mikä itse niinku ei oo se mikä mua ihmettää tai ihmettelyä että no ymmärrän sen mua vaan harmittaa se että että, että se ero niin Suomessa Muihin maihin niin kuin se, mitä sportivumin sisältö on, niin siinä on huomattava ero, ero että et Suomessa, jos puhutaan jääkiekosta, meidän lempiurheilalajista, niin jääkiekossa on se tilanne, että Suomessa, jos tulee suomalainen jääkiekkoottelu, niin se ajaa aina ulkomaisen jääkiekkoottelun ja usein myös ulkomaisen jalkapalloottelun edelle. Et se... Se, jos ulkomaisen jääkiekkoottelun eri missä niin sen mä ymmärrän. Niin ja aika usein se ajaa Suomessa myös se jalkapalottelu niin, no se on ihan, ihan sama, mä Se on vaan niin se, että se ajaa sen edelleen. Sitten jos on tilanne, että esimerkiksi tänään, tänään jossa menisit vaikka Bob Edisoniin. Ja pyytäisit, että voitteko pistää tuota screenille tepsi kupsi. Niin mitä sä luulet, että mikä siellä on reaktio? Katsoin, toi on varmaan Interin kannattajien baari. Ei ole, kun se siis on nimenomaan Tepsin kannattajien baari. Ei laiteta, kun sieltä tulee joku... Sieltä tulee se kärpät se... HPK. Siis kun se, se on se ongelma, että mun mielestä Turussa taitaa into olla semmoinen pubi, missä näkyy kotimainen jalkapallo. En tiedä, onko muita. Varmaan on, kuulijat varmaan tietää paremmin. paremmin. Se niin kuin pointti, että, että jos... Esimerkiksi sunnuntai tulee veikkaus liikaa ja samaan aikaan tulee vaikka Wolves Tottenham. Niin suomalaiset pupit valitsee laittaa skreenille se Wolves Tottenhamin. Ja se on niinku asia, mitä mä en tajua, millä me saadaan vahvistettua ja vankistettua meidän omaa maa urheilukulttuuriin, jos me ei tarjota sitä omaa maan urheilua. Että lätkäs ei ikinä kävisi niin, että änäripeli ajaa kotimaisen liigapeli eteen. Ja sitten kun sä Ruotsiin, niin... niin Tulee niin, tai ylipäätään Norjaan, Tanskaa, Englantiaan, ihan niin Ruotsissakin on semmoinen, että et siellä on Tukholmas, on yksi bubi, missä valioliiga ajaa Allsvenskan, niin ettei missä se on. Se on Ei, se on rautatieasema, koska siellä on kaikki turistit. Joo, no mikä ihan ymmärrettymäsin. Niin. Että siellä, siellä, siellä muissa bubeissa, niin se on Allsvenskan, mikä täyttää ne pelkkarit. Se on... no, mä muistan sen, kun mä otin siihen pelin niin sieltä Allsvenskan, niin yksi telkkari, mm. Englannin liikaa. Ja loput näytti sitten tuota, no, niin Ruotsin liikaa. Kyllä. Mä muistan, kun mä oltiin Amsterdamissa, niin ensinnäkin se oli ulko... Tai tekin siinä, oli laitettu, että siellä oli varmaan kymmenen telkkari, missä pystyt sulkokattomaan. Eri peli joka telkkari. Sisällä, kun sä menit, joka paikassa oli telkkari. käveli vessaa, niin, tuota, niin vessassakin oli yksi telkkari. Että näit jonkun matsinnut ainakin. Ja kun se tuli vessasta pois, niin siinä rappusikun käveli alas, niin siihenkin oli laitettu niin siihen ylös kaksi-kolme telkkaria. Niin, että sä näet, tavallaan niinku matsia, että käynnössä niin Sun maksin kattominen ei katkenut siihen, niin kuin kotoa käynyt muutaman kerran, että mä oon mennyt jääkaapilta, mä olen tehnyt jotain ja aina tullut silloin maali, kun olen kattonut peli. Ja no nyt, ei näytä silmiä, niin sitten mä menen aha, maali. Hetken päästä taas sama juttu, näitä menetettyjä hetkejä Se oli hieno, se se vessas vessassa ja tuli takaisin, Mä koko matka seuraamaan matsin. Joo, no. ei mun. mun mielestä se oli, ja mä joskus silloin nuoren päällä miettisin, että mitä vois haluta, niin mä miettisin just, Sportivaaria on juuri että sä täytetään telkkareillaan. No, mm. Siihen aikaan telkkarit oli ihan hiton kalliita. Ja nykyään, kun on semmoinen, että kikatti, niin sä löydät niin taskurahaa. Niin pikkutelkkaria, sä 65 tuuman telkkarin 400 euroa. Niin. Niin, niin, tuota, niin, ennen sä et ole saanut silleisi tuota, niin 20 tuuman telkkari. Ei. Niin, niin semmoista hilo joskus miettisi, että se olisi niinku semmoinen kunselle kattomatsi, niin illanpäämatsin niin sä näet vessassa ollessa. Se näet sen ja siellä, missä istut. Mm. Toi aina, niin mä itse kanssa pienempänä, että et, et, jos perustaisin niinku sporttibubi itselleen. Mulla on lyhyt kokemus sporttibubistä työskentelystä, että oli silloin, kun Turussa Turun sporttivaari, niin mä olin siellä tuuraamassa vuoroja. silloin mä totesin, että et, ei ole välttämättä ihan huono asia, etten ole tälle alalle lähtenyt. Se vaatii määrätyläistä ihmisluomintaa. On, on ja se on. Eikö ne ole hienoja paikkoja? On. Mutta mä en näe itseäni niin pyörittymisenkään työntekijänä kyllä. Se oli vaan semmonen nuoruuden haave. Et. Ja sekin perustui siihen, että et, et haluaa katsoa ääressä, niin jalkapalloa. Ja nyt sit niinku miettii sitä, että mitä oma elämä on, on tälleen. 25 vuotta näiden haaveiden jälkeen, no 20 vuotta näiden haaveiden jälkeen, en ole niin vanha vielä, niin 20 vuotta näiden haaveiden jälkeen, niin, niin mä käytä sitä kaljaa enää, eikä lainkaan. ja mä katon käytännössä kaikki jalkapallopöyt, ne mä katon, niin mä katon ne päällä. Joo. No on sekin paikanpäin, kun ollaan kattoo, <tri> niin, se, se on ollut iso muutos tälle <tri> kaudelle, että en ole nähnyt aikoita paikan päällä. Muuten, kun toi aukei, niin me mennään kyllä jonkin aikoimatta. Vaivan varmasti ja mennään. Otetaan vaan muutteluohjelma niin sopivaksi mennään. Mm. No jos mä soitan palloliittoa ja sanon, että naisten ykköses tepsi ottelut pitää väistellä <tri> ja, tätä. Ei, mutta siinäkin siinä ei, siinä on mikä ongelma. Lauantai matsi, sunnuntai mm. Tukholmassa matsi, ei, asia on järjestetty. On, on, se on ihan Ei se ole sen, kummallisen muuttu tänään. Ja mä kuulin tota että Altsbergskanin avauskierrokseen, niin kun Suomessa ei ole vielä naisten liiga silloin alkanut, niin toi Tepsin naisuiden paloma saajivat vasta hartosettaneet. No, tässä on hyvä, että sä oot kuullut, kun mä en... tästä kaikkea järjestä, mutta tota mä en ole vielä. No, no mä äsken päätin sen. <laughs> sun, puol sun puolesta on helpolta teidän priisi iso, tämän suhteen. Se on ihan hyvä, kyllä tässä niin paljon käydä maailman hommaa, että olisi kyllä hyvä, mm. olisi joku helpostamassa näitä. <laughs> ei puhuta ihan oikeatakin asiaa. Miten tota... Sä tosissaan TPS:n naisten päävalmentaja, miten sä nyt lähdet, kun on selvinnyt ensi kauden sarjataso? niin miten sä nyt lähdet lähestyy tps naisten joukkueen rakentamista? No sanotaan näin, että isoin takiaan siinä, siinä on paljon enemmän potentiaalisia joukkueita, mitä nyt on niin kuin, ää, saatu irti nuoria pelajiin, niin lähdetään ihan siitä, että nyt, nyt tota, niin päästään sarjaamiseen, pystytään kehittämään myös muuta kuin selviytymistaistelua. Eli mä näen tämän positiivisena. Tämä niin tukee sitä pelaajien kehittymistä hyvin paljon, hyvin paljon niin kuin enemmän kuin se, että jatkuvasti ollaan altavastajan peleissä. Se on ok olla altavastaja, mutta sitten kun se on koko kauden mittainen, niin se on aika iso hurakka. Ja se on niin kuin, se ensimmäinen lähestymistapa. Harjoittelu mun tulee varmasti tulemaan muutoksia ihan jo tämmöisen niin valmentajan näkemykselle, miten harjoittelut toteutetaan tasolla. Sitten tietenkin aina jokainen valmentaja tuo jotain omaa. Ja siitä lähdetään rakentamaan ja tavoite on tehdä niin semmoinen, että kun palataan pääsarjaan, niin joukkue vaikka häviää kippelee, mutta ei ainakaan joutu koko ajan vaan selviytymään. Miten tämmöinen niin naisten Liigan, eli kansallisen liigan joukkueen, niin miten ammattimainen toiminta on, pystyykö pelaajat olemaan pois töistä? Sanotaan näin, että se mitä mä nyt olen tämän lyhyen ajan kohdalla huomannut, niin nämä on todella urheilullisia, Nämä on kilpa kilpaurheilujoukkueen edustajia. Että ainoa mikä sieltä ukuu niinku on, on se raha, millä ne voisivat vielä mahdollistaa sitä kilpaurheilua paremmin. Mutta se sitoutuminen, Osa, osa käy töissä, osa opiskelee, niin, niin tota, se sitoutuminen kuitenkin niin se on ihan uskomattoman kovalla tasolla. Et loukkaantuneet pelaajat tulee harjoituksiin, jollei ne pysty tekemään mitään, ne tulevat silti katsomaan sitä. Ja tuossa katoin ilvespeliin, niin, niin siellä oli pitkä rivi pelaajia, jotka ei, ei pelaa, niin tuli katsomassa vieraspelissä. Niin mun mielestä siinä on niin lähtökohta, että nämä on urheilijoita, nämä on oikeita urheilijoita. No niin, nämä, nämä pelaajat. Ja se on yksi syy, minkä takia mä tuohon halusin lähteä, Että on olen aladivisioonissa nähnyt näitä, haluan tulla pelaajaksi, mutta no niin, on treenit maanantai, aamu tai illalla, niin ei käy, kun on töissä, se on seuraava tiistai-aamulla, illalla niin taas on töissä. Vaitsi saadaan niin kuutta eri kellonaikaa päivänä, kah kolmen päivän aikana niin kuin ma aamulla keskipäivällä illalla, aamun keskipäivällä illalla, jostain kumman määrät pelaajat, niin on aina töissä. En mä sanoisinkin yhden pelaajan, että sun alkaa elämä, sun elämää, jonkun mun jonkun muun kautta kuin jalkapallon kautta. Mm -hmm. Sä oot nyt kolme vuorokautta ollut periaatteessa niin koko ajan töissä. Mut silti hän olisi se, joka vaatii peliaikaa ja olisi pitänyt olla siellä, mutta aina kun rentä, niin oli töissä. Mikä varmasti pitää paikkaisakin, mutta ei se voi olla niin, että on maanen sunnuntai joka päivä töissä. En usko. Joo, siis mä en tota aspekti, mä en yhtä, yhtä epävää, oli olin kiinnostunut lähinnä resursseista, kun näkee, että, että joissain joissain niinku naisten liikajoukkuissa kiinnitetään ulkomaalaispelaajia, mä uskon, että joku Ken Chana niin ihan ilmattiin, jos pelaa, pelaa, tai vastaava tai käy töissä sen niin mistä vaan, että ilmeisesti kuitenkin ne resurssit niissä seuroissa, jotka, joilla ei ole mesenaattia taustalla, ne niin resurssit on aikaa Aika rajalliset, ja puhutaan niin ehkä jotain kakkosessa pelaavan joukkueen maksavista pelaajakorvauksista kenties. No varmaan, varmaan jotain tätä tota luokkaa, mutta se mitä mä, mä oon aistinut jo ennen, kuin mä neuvottelinkaan edes, mä sitten kansallinen liikaa ottanut iso harppauksia eteenpäin. Ja muutenkin naisten pelaaminen on mennyt ihan jättimäisiä harppauksia parissa vuodessa eteenpäin. Se arvostus on siellä, että Helsingin oli isot jutut naisten urheilun sponsoroimisesta verrattuna miesten urheilun sponsoroimisesta. En muista sitä juttu, se oli hyvä juttu, mutta siinä mielestäni kohta, kun meni suurin piirtein niin, että sponsorina kannattaa miettiä, että kun mennään katsoa Veikkosliikamatsia, niin mennään kaveripolukalla sinne ja katsella sitä matsia ja turistaa omiin, niin. monesti, niin naisten tulee myös perheitä. Ja jos ajatellaan sponsorin näkökulmasta, niin se olisi yksi Yksi oma kokeilla vähän erilaisesti nouseva laji, maailma todella kovas kiirros tällä hetkellä, siellä on monta maata kun on noussut nyt. Et se, kun, silloin, kun Suomi oli Euroopassa top viides, niin oli aika vähän maita verrattuna nykypäivään. Ja naistenmaajoukkoja pärjää hyvin koko aika. Siinä on ehkä laji, joka on jää, vähän jännyt Englannissa Englannissahan 40-luvun lopulta kun naisten peleissä alkoi olla enemmän katsoja kuin miesten peleistä, naisten Okei. Okay. Tämä on puolustuspuhe. Joo, eikä tarvitse puolustella. Mä vaan on niin kiinnostunut kyseleena, koska mä oon mm -hmm. hyvin vähän seurannut naisten jalkapalloa. Mä tiedän tyttöjalkapallosta. oman työn takia tietystikin. Tietystikin tuonne C-tyttöihin asti aika paljon, koska pyörittää niiden, niiden organisaatioiden resursseja ja vastaavaa. Niin se on niin kuin Toi huipputaso ei ole. Se, mikä niin kuin itse miettii tätä asiaa. Asia niin mulla on aikoinaan, aikoinaan Heskosen ja Jarmon silloin, kun olin kuksissa töissä, niin sanoin, että, että kyllä se, niin kuin se, mikä lätkässä osataan tehdä paremmin putiksen, siellä saadaan naiset katsomaan. Ja se on, se on vähän niin kuin perka perkasta juttu, tarkemmin. Hän on kuitenkin ollut myös niin kuin talviurheilulaiheissa, lajien tapahtumien järjestelmässä. Niin perkasta asia silleen, että... Että jos, niinkuin täältä kaveriporukka esimerkki, että jos mä esimerkiksi sanon himassaan, että mä mm. lähden kattoo akustin kafutiista, niinkuin veikkausliiga, liikaa, niin sit mä kotoisin että aha, mä menen. Mm. Ja sitten niinkuin mä menen, Että ei se niinkuin tavallaan siihen dynamiikkaan se ei vaikuta millään muulla lailla muuta, kun mä olen pari tuntia pois sit mm. niin kun, itse yeah. perheestä. Sitten jos se onkin se asetelma niin päin, että sun vaimos sanoo sulle, hän ja tytöt lähtee katsomaan jalkapalloa. Se olisi kyllä semmoinen, että mä varmaan pyörityisin siihen kaikkein, niin No, Pointti kuitenkin, että sä niin ihan tavallinen, tavallinen tota niin, niin Jorma ualevi <tos> jostain niin jäkärlästä. Niin. Niin siinä vaiheessa, kun se tuleekin niin kuin perheeltä se paine, että nyt lähdetään katsomaan, niin aika helposti se lähtee itse mukaan. Kyllä jos Janika sanoo mulle, että mennäänkö teatteriin, niin Kyllä on, kai, joo, tottakai, mennään vaan. Ei mitään, että voi lähteä aika lyhyelläkin varoituksessa jälleen. Joo, mä oon huomannut, että tämä sama, kun teatteriin, niin kyllä mun on helpompi saada teatteri, kuin mun vain on jotain niin on Niin me... Tuohon täytyy palata. Meidän Ukko, teidän Ukkon kanssa samanlainen jästipäin, niin sen 46 vuotta, kun mä olen ollut hengissä, meidän Ukko aina sen että lähdetään kielpapalomaan siihen. Nyt mä tein tämän sopimuksen, niin kaksi kertaa peräkkäin meidän äiti on ehdottanut. Mennään katsotaan peliä. Hmm. Niin, Tämä ja, on mielenkiintoista. Ja on ja toi on niin se juttu just siinä, että, että missä niin mun mielestä Heisbasi-Jarmolla on perää. Että jos pystyisi markkinoimaan sen tuotteen niin, että sen äideelle ja nuorille naisille, niin se aiheuttaa sen, että ne ottaa mukanaan ne lapsensa sinne ja sitten se vetää imussa sen puolison sinne. Toki ei kaikki perheet ole ydinperheet, ei kaikissa perheissä ole mies ja nainen ja näin poispäin. Totta kai on niin siis toisenlaisia perheitä on yksinkasvattuja yksin vastaavaa, ei, ei, ei, ei lähdetä siihen keskustelua. Ei mennä noin pitkä. Se niin. on, on, on, on muu niin, niin, se, niin, niin, niin, niin, niin, se on muiden, muiden, muiden ihmisten keskustelua. Tässä on mh. just ne mahdollisuudet, että kenen me vaikutetaan. Se on ihan sama. Jos me katsotaan moottoripyörän mainosta, niin, niin jos siinä on normaali nashenkilö moottoripyörän kanssa, mä uskon, että se auttaa se moottoripyörän mm. Jos no. siinä on se... Tuota, no niin, Hotrotyttö. Hotrotyttö, niin se ei varmaan uusia naisasiakkaita ei saa. Ei. ei jos... Eikä se saa varmaan niitä uusia takaa, vaan se saa ne, jotka jo ostaneet yhden moottoripyörän kanssa, ehkä ostamaan paremman moottoripyörän mutta Se ei tuo uusia asioita. Ja se, on, se on just se niin markkinoiden kärkintä tässä miettiä, että... Et mä tunnen paljon semmoisia ihmisiä, jotka niinku näkee, että et on jotenkin tosi, tosi niinku ikävää, että joskusanat, että et, mä nah oon siis miespoisiä henkilöitä, että nyt tarkoitus ei oo kärjestää, tarkoitus ei oo sanoo, että kaikki mun ystävät ajattelee näin, vaan se, että et on moni semmosia, joilla mä sanoin, että mennäks kattoo, kattoo niinku naisten matsiin, niin ei. En mä Ei. Että... Sitten taas niin Tukholmas kun mä asuin, niin mä sanoin yksiltä Janikalla, kun Aiko naisella oli oli Schütteholmissa, silloin treenimatsi, niin mä sanoin vaan, että katsoa Aiko naisten peliä? Mä no, mennään vaan, ei ole mitään muuta tekemistä. Niin mm. se on niinku, jotenkin se, he haluu, että se on kantainen liiga, ja se on heille ihan fine. He saavat olla vaikka, vaikka mikä tahansa patonkin liiga, jos he haluaa olla, mua ei kiinnostaa niinku pätkääkään. Nyt vaan puhutaan niinku siitä asiasta, että jos mä myyn, jos mä myyn esimerkiksi ensi kaudel teidän pelejä, kun kotona ajatuksena mennäks patok kansallisen liigan ottelu TPS KuPS. Ni, niin. no sitä ei ensi kaudella toteutettu. eu. <littuva> niin, siis, äh, <littuva> <kuitis> pointti. <littuva> niin, joo, joo, joo. Niin, niin mä puhuin nyt niinku liigasta, koska mm -hmm. se on niinku halunnut brändätä pois sen naiseuden siitä. Sulla on tyttäri tusina, kaksi vaan, mutta kuitenkin. <littuva> ne on <littuva> lähestuu sen, eikö sulle lapsi puolitusina? Joo. Kyllä, lapsi se on tosi paljon vaikeampi myydä se ajatus. sitten jos me sanoit, että hei, lähdetään katsomaan Tepsin naisten matsi. Näitä tytöjä mieltää heti sen, että se, on jotain. Joo, hei, joo. se on meidän sankareita. eri varsinkin tykkää jalkapallosta mm. ja jäsikannasta. Se se, niin, taas päästään niin, siihen, että, että jos me mietitään, että kenelle se markkinarako on, jos me saadaan sama sokkermoon-ilmiö, mikä on Jenkeissä, että äidit valitsevat, että he lapset pelaa sokkeria eikä futbollia, koska se on äitien mielestä turvallisempi ja parempi laji. Mm. Sitten samat... siihen liittyy väikkönenkin vaikkapa vaikeuden ulkopolisit. Niin, niin, ja sitten ei ole samanlaisia loukkaantumisriskejä tämmöisiä. Mm. Niin. Jos me saadaan niin kuin Suomessakin naiset ajettu vielä enemmän, toki nykyään on tosi paljon ihania naisia, jotka tekee sitä, että on niitä, niitä, on, niitä ja on siis tuhansia. Joukkoja johtajia Kyllä. Siis... Puolta, on hirvittävästi on. Ja itse asiassa se, että alkuun mä muistan, kun ensimmäisen kanssa, kanssa joutuisin olemaan tehtäin, tai sain olla tekemisissä, yleensä joukkoja kanssa joutuu olemaan tekemisissä, alkuun mä olin vähän hämmentynyt, mutta sitten mitä pidemmällä homma meni, niin mä huomasin monta kertaa, että ne oli paljon parempi. Oikeasti. Siis niin kuin monella tavoin se työskentely, niin niiden kanssa oli helpompaa. Koska niillä ei ollut sitä tuota, no niin miesten kukkotappelua koko ajan mukaan. Ja varsinkin se, kun joukkojohtajaksi, kun sä oot jonkun, joka on tottunut olemaan joku pamppu jossain, niin se luulee, että se tarkoittaa, että hän on niin kuin tämä joukkojohtaja, että hän päättää asioista. Mikä ei pidä paikkansa. Se on nimikkenäkin, jolla harhaanjoitavaa. Nämä tekevät myytettömästi töitä, ne tekevät paljon töitä, mutta minulla on niin pelkki hyviä kokemuksia puolelta niin tätä kautta olen niin nähnyt, että siellä on potentiaalia paljon. Ja se on hieno nähdä, että niin rajat murtumassa. Siis joo, joiksi huolta, pitäisi saada sukupuolen katsomatta niin ihmisiä, ei ole lajista minkäännäköistä käsitystä, koska silloin niillä ei ole sitä ylivertaisuusvinomaa ollenkaan. Plus, että ne on niitä ihmisiä, jotka ymmärtävät että hei lapsi pela osa ihan Niin. Niin on väikin parhaimpi, koska sitten niillä ei ole sitä ylivertaisuusvinomaa, jolloin niillä ei tuossa tarvetta niin kuin lähteä opastamaan ja johtaa sitä niin omilla tavoin. Ja... Ja taas niin kuin, tästä käännetään siihen, mikä niin kuin, mun mielestä on nyt ehkä se keskustelu -aihe enemmänkin, että, että just naisten jalkapallo, että, että, että kun resurssit on, mitä on, niin miten niitä saadaan lisättyä. Ja just se, että, että, että kiinnostaa aina, miten niin esimerkiksi te Tepsin kanssa nyt sitten, sitten niin, tuotte ykkösen kaudella, niin ite. pelaajat käy töissä, käy koulussa. Miten esimerkiksi niin harjoittelusuunnitellaan? Miten, pystytkö te vetämään kahdet treenit päivässä vai onko sitä niin ihan puhtaasti, treenit? treenit. No, no, ne, ketkä on koulussa, niin niillä on näitä koulun järjestämiä, akatemian järjestämiä, niin aamutreeni. Mutta pääsääntöisesti iltapäivällä, ilta, illemalla treeni tulee olemaan. Ja se on ihan ok, ei siinä ole mitään ongelmaa. Se on va vaatii valmentajalta enemmän suunnitelmallisuutta. Vielä enemmän, mitä vaatisi, jos olisi päivän aikaisen ja menytellä, niin treenii, kuin pitkäksi haluaa käskepeläisinä ja tänne. Nyt se laati vähän semmoista väliin, mutta... Iltaisen kenttävuorotkin on tiukemmin saatavilla. Niin. Päivää olla 5 tuntia tuolla kenttällä. Ne niin. on no, no, asioita, joko, joko, joko se koet ne ongelmiksi, tai sitten ne on vaan niin, niin, tilanteet, mihin on rakkaisuja. Ne on niin, no, haasteita, mitkä vaan niin. taklataan, ei se se kummelta vaan. En mä, en mä niin näe, että onhan meillä Suomessa kakkosen ykkösen seurojakin, jotka toimii hienosti. Niin miesten puolella. Eikö kukaan Ei. Että ei et, et, et, et, et, et, et tämä niin ja naisten liikaisesti siis nämä pelaajat on toiminut ja tehnyt töitä kurjalaisesti ja sitoutuneesti, niin aikaisemminkin, niin ei, ei se niin muuta maailmaa. Mikä teidän sopimuspelaajien tilanne on ensi kaudeksi? On rakentanut on. Joo. To, varmaan niin nyt sitten. Tietysti jollain lailla tulee selkeämmiksi neuvottelut viime viikon lopun tulosten perusteella. Joo, no sanotaan, että oma tilanne, se helpotti, että nyt on pystynyt kontaktoimaan pelaajia paljon paremmin jo, kun viime viikolla vielä oli se pienen pieni toivon kipinä. Että pelit jatkuu marraskuun loppuun vasta. Niin. Ja, ja, et siinä suhteessa, mä näen paljon myös positiivista, positiivistaan, kun seuraan tulevaisuuden kannalta, semmoinen uuden nousun haku, tässä on hyvä, ja sitten helpotti sitä omaa työtä, ei tarvitse miettiä koskaan aloittaa, nyt mä tiedän kaikki suunnitelmat, mitä tekee, niin kaikki on, tähtä tähtä. on päätöspäivä olemassa, nyt niin, on päätöspäivä. Niin, ja, ja tietää, niin kuin, että miten me lähdetään rakentamaan tulevaa. Kun vielä viime viikon keskiviikko, niin no jos kuitenkin on toi, jos kuitenkin on tää. Jos se jos se olisi muuttanut suunnitelmia, niin se olisi, se olisi jonkin verran olisi muuttanut. Mä olen silti luopunut omista periaatteista, Mutta olisi pitänyt huomioida paljon enemmän sellaisia tekijöitä, mitä... Nyt minun ei tarvitse niin paljon ottaa huomioon. Ei se silti tarkoita, että sivyttää vähämpätösemmin tämä homma. Itse asiassa tämä, tämä on niin jopa, tekee vielä tiukemmaksi tämän työnteon ja suunnittelun, jotta toteutuu sitten seuraava se Kuka tey siis tota vastaa nais- tyttöpuolesta? Onko sinne nimetty henkilöä? Ää, valmennuspäällikkönä on Joesun Okei. Okay. No se on aika hyvä valinta kysymys, tässä tyttöpuolelle. Mun tyttöpuolelle on ehdottomainen. Ja, ja tekee, tekee sitä hommaa niinku todella, todella paljon. Onko Petteri sit hän, joka niinku sit myös katsoo sitä, että et auttaa Suomen sen kanssa, jos siellä on nuoris tulos tai hyviä tyttöjä ylöspäin? Hän, valmentajat. Sitten on koulun kautta tonnilla Lexa on puolesta niin aluevalmentajana. Niin hänen kanssa on yhteydessä. Tuossa on aikamoinen sellainen verkosto ihmisiä, kenen kanssa sitten näitä tehdään. Sitten siitä, että pääseminen, ringissä pysyminen, Pelia ja saaminen, se olisi viime kädessä Mun, mm, totta kai. mun, mun päätös, mutta tällä hetkellä varsinkin niin mä kuuntelen paljon mä olen ollut onnekas siitä, että mä olen nähnyt paljon meidän peetyttöjä harjoittelevan jo. Ja tarkoitus olisi mennä katsomaan niiden pelaamistakin ihan just sen takia, että no niin, vähän saa käsitykset, mitä siellä on mahdollisesti tuossa. Jos siellä on hyvä pelaaja, niin se ei ole muu mikään ongelma tästä mukaan. Miten valmennustiimi? rakenteella? rakenteella että sen mikä niin tuossa eilen pelaajille kerronkin että, että, että no niin, mä kartoitan koko aika. Ja jolle mä löydän semmoisia henkilöjä, semmoisia rooleja mitä mä haluan siihen niin sitten me ollaan milmiilla Että me ei oteta niinku vaan ottamisen ilosta siihen, että täyttää hyvältä on 32 valmentajaa vaan mä haluan niinku pyrkiä siihen, että tota no niillä niin, olisi kaikilla oma, oma vastuualue mi, mihin mä voisin niinku Totta kai mä katson kaikkea päältäpäin, mutta mä voin luottaa siihen, jos on, sanotaan on vaikka, että on puolustuspelaaminen. Mä tiedän, että kun se valmentaja tekee sen puolustuspelaaminen, niin se tekee just, just niin kuin mä toivon, että se tehdään. Eikä niin, että niin mä saa minuutin välein korjaudessa sitä. Luottamus on valmennus työskennellyt tosi tärkeä. Tiimi, tiimiä siinä rakennetaan. Tänään ei tule olemaan maalivartivalmentaja tai fysikkavalmentaja, tulee olemaan vaan valmentajia. Niillä on vain joku oma vastuvalmentaja. Me ei niin eritellä. Tämä on vähän tämä mies-naisjuttu. ei lähdetä erittelemään erikseen. Minulla on... on apuna sanotaan, yhdistä kolmeen neljään Ja Niillä on joku, joku vastaa enemmän maali- ja mutta sillä on myös se muu joukkojen vastuus. Ihan yhtä välttä. Sillä on vain osa-alue, missä se on vahva. Tai kaikki haluaa puhua koko ajan fysiikkaa, sitä fysiikkaa tai fysiikkavallan. Niin, niin silloin on vastuun niin enemmän sillä puolella, mutta se pitää olla kontekstista. No. Jalkapallo pitää niin. olla lähtökohta, eikä se, että sellaisia juttuja, juttuihin, niin meidän pelaaminen voi kääsiä. Sen takia vaan, että pitää olla Mä olen niin kyllästynyt siihen, kun... no. Aina ensimmäinen kommentti, kun joku häviä peli. ne ei ollut fyysisesti kunnossa. Se olikin hyvä analyysi, analyysi siitä pelistä. Hmm. No. Jotkut analyysit ovat vain lyhyemmin kuin toista. Niin. Onko ne fyysisesti jotenkin heikompi se kohta? En mä tiedä. En mä ollut sen kanssa analyysin Ei, mutta se on hyvä, hyvä lähtökohta aina. Se on helppo, helppo pakokeino mutta ei tarvitse sen enemmän miettiä. Mua harmittaa se, kun mä en tunne niitä joukkoja niin hyviä, että mä pystyisin yhtymään siihen, kun kuulee usein, ei enää, uudet asiantuntijat noissa futistudioissa. mutta aiemmin kuulin paljon futistudioissa, sitä, että se toinen joukko ei halunnut. On, mä, mä, mä, mä haluaisin tietää, että minkä takia se joukko ei halunnut. mennä sinne kopkeen ja kysyä, että miksi te haluat tänään voittaa, miksi te, niin, voi... niin, no toi on, toi on niin kuin mun Mä mä en ole yhtään tuohon vielä rakkasu, koska totanani, joka, jokainen joukko, kun joka lähtee otteluun niin lähtee voittamaan sitä peliin. Ei, lähde katsot jalkapallostudioita suomalaisista täällä Joo, joo mutta se se on jo se on tota niin, että sinne sarjaan, mikä on mu lempiaihe tohana niin. No se siis, eh, pela, sitten että pela pelaillu totta alkaa on totan, body and mind. Hmm. Eli, eli toisin sanottuna niin Halutaan sanoa ääneen, että tämmöinen pelaaja Kroppa teki töitä, mutta aivot oli jossain arikas. Se on sulla Mutta Silti halutaan puhua sillä tietyn etuolla. Oli just tämä, että ei halunnut voittaa. Yksinkertaisesti siinä oli vain se, että jos halutaan viedä se tonne, niin ehkä siinä pelaajalla oli joku ajatteluongelma. Toisin sanottuna se tiesi, että vastustaja on kovempi, ja se mietti sitä siinä ottelussa tai enemmän kuin sitä, että hei kun mä puolustan nyt, niin mä hoitan Tai, vastustajan vastustaja on parempi, mä pääsen läpi, mitä jos mä epäonnistun tästä, me ei voiteta ottelua? Se on ajattelua. Ei se varmasti ole haluskiin. Tai voi olla, että se on vaan valvonnut itkevän lapsen kanssa koko Niin. se ei ole haluskin. Kyllä silti ei, se silti haluaa tulla sinne peliin. Se kuitenkin peli, mutta sin... Sen ajattelu ei ole täysin siinä pelissä, tai sä... tehnyt pitkän työpäivän mm -hmm. on No niin se, se tulee sitten tästä niinku alemmissa sarjoissa varsin niin varsinkin mm -hmm. esille enemmän, sit, että se tulee työpäivät ja kaikki, että Että se on melkein sama, niin että kun puhutaan henkisistä valmentajista, niin joo, ne on hyviä, mutta kun puhutaan jalkapallosta niin periaatteessa se henkinen valmentaja on enemmän ajatteluvalmentaja. Sen pitäisi opettaa sitä pelaajaa ajattelemaan oikein asian. Okay. Se on niin kuin se lähtökohta, eikä se, että niin, tehdään tuote niin yrittien kanssa poppaksi. Poppaksi kohdasta ei niin ole yhtäkkiä 20 sessioita, mutta niin se on kunnossa. Yksi parhaimpia vinkkiä, mitä olen koskaan saanut omaa suppealla putsaluurallani, niin että, että jos tulee semmoinen niin lukko, kun mä olin siis targettia mun tehtävä oli tehdä maaleihin. Putotan niitä palloja, bussia tulpalta ja, ja niin. Sitten, jos, semmonen, että kun, jos tulee niinku pitempi kausi, että on hirveä lukko päällä, päällä niin, niin pitää niinku mennä oman pään semmosen semmoisen hyvän hetkeen pelistä ja niinku etsiä se hetki, jolloin sinusta tuntuu, että olet niinku ollut kaikkein parhaimmillaan just ennen maalin tekoa, tekoa ja ajatella sitä ja sitä kautta niinku avata se lukkoa. Ja mulla se toimii hyvin. Mulla on aina aina silleen, että jos mulla on ollut sellainen hetki, että et on pari vaihtoa huonosti, että pallo on mennyt pussiin ja ollut paikkoja. Ei ole silti mennyt pussia, totta kai semmoisia vaihtoehtoja, jos ei ole paikkaa. Niin paikkaa. Sitten mä aina mietin penkiä, niin suljen hetkeksi silmään mä mietin sitä, kun me aikoinaan pelattiin FC Turku vastaan piirikapin semifinaali Loimaalla. Peli oli, oli tota, kaksi syyksi ja me johtiin siis FC Turku pressasi ja hemmetissä ne siis piti pallon ja moti ihan kusessa. niin Sitten mä onnistuin, onnistuin kaivaa pallon niiden pelaat silleen törkäisen kärkkärillä pois ja. siihen aloista. että mä lähdin juokseen laitaa pitkin. Mitäkin pystyy ja sit veska niinku, tuli vastaan, leikkasi pikkusen keskellä ja painoi pallon niinku, takakulmaan. Tässä puhutaan kuitenkin vain osta niinku, piirisarja ja Se oli kuitenkin sekin. Niin, se oli, se oli hetki, että niinku, et, et, se on mulla se happy place jalkapallossa ja futsalissa. Mm. Et, se on se hetki, kun mä niinku, tein meidät finaaliin johdattavan, ratkaisevan teon. Mm. Ja sitä mä niinku, sitä aina kelaan, niin se yleensä... Niinku sen laukaisen se lukkoa, että mä en puristan enää niin paljon. Ja sitä se on, se on niin ajatellaan eri tavalla sitä asiaa. Aikana alan Sear kysyttiin, että miten, miten sä selviät siitä, että sun tulee paikkaa sen mukaan, Se, se oli vaan todellinen. Mä en tiedä, että hän tulee seuraava tilanne. Siinä mm. se oli käsitelty. Että ei, ei, niin, se, se ajatukse että okei, se tilanne meni, nyt mä mietin seuraava tilante. Ja se on se tärkein tavalla pelaajalle. Älä jää murettimaan sitä, mikä on tapahtunut, vaan siirry jos puhutaan hyökkäjästä, se tarkoittaa, että se monkaat Mikä on seuraava suoritus, mikä se tekee Se on puolustaminen. Itse asiassa, kun mä rupesin miettimään tätä pidemmän, jos se hyökkäjä onnistuu maalin niin mikä on seuraava jalkapallon suoritus, mikä se tekee? Se on puolustaminen, sekin. Eli käytännössä, mikä on ongelma? Jos se monkaat, sä puolustat. Jos sä teet maali, se puolustat eli mieti sitä seuraa suoritusta sen mm -hmm. tilanteen jälkeen. se on hyvin. iko niin on ja oikeastaan niin ehkä ennemmin pu sitä sen hetkistä suoritusta eikä seuraavaa koska niin kun, seuraava kuin on aina aina vaan niin mutta siis, se kun se tilanne kyllä, tulee että niin, että niin, niin, se että että Se että että että että että että on että että niin, niin, niin, Joo, joo, joo. Se on näin. Tässä on tullut aika paljon asiaa, tota, ollut kyllä hemmetin hauskaa, ja mä toivotan teille hyvää pre Isoni, naisten kanssa, antanut nyt hetken huilata ensin. Niin... Juu, ne saa huilata, jos nyt se on sunnuntai viimeinen peli, ja siitä sitten niin on ihan hyvä lepo, jonka jälkeen lähdetään sitten uuden kauteen uusin No niin, se on oikein hyvä. Ei muuta kuin siis oikein paljon taas kiitoksia, jatketaan ensi viikolla ihan yhtään ympäri jutuilla. No nyt te parissa <laughs> Kyllä, yes. Ei mitään. Morjes. Morjes.